și Chiajna, n-avea 7 jucători și a bătut prima echipă. Steaua, sau cum zice. Asta. Auzi, da, dacă tot joacă în Europa League, n-ar fi mai bine să joace între ele ale noastre? Să nu mai încurcăm pe ceilalți? Da, da, da, da, da, categoric, da. Europa League, varianta România. Și putem să mergem oricâte. Cu astea din play-off. Da, ducem oricâte echipe acolo, oricâte vrem. Da, da, așa, suntem altrui și colaborăm sau contribuim la creșterea gol averajului altor echipe. Băi, nu. Bine, contrazic, îmi pare rău Am înțeles, tu ești serios Polonezii nu. se ocupă de chestia ah. asta <laughs> da, da, da. Vlad, nu mi-a mai dat nicio piesă Asta. Pot să aleg eu una? Da, vă rog, n -a, n -a, nu mi nu mi-ai dat nimic, n-am pregătit nimic Bine, uite, hai, începem așa Bună da, dimineața, 7:15. Da. un sfert <laughs> In a de mod me up because they bother me, I load them down in another up a truck, hey. one by one, load up the van, A lot of gunja it a ham. Put it on a plane, don't we gonna stain? Money just a full like a hane. Me just a mother up the lane in rope cold chain. Hey. Me dummy girl named Jay. Bang, giddy, bang, giddy, bang. The ghetto I go We're so far We shun I want Mommy and daddy All are we so poor We all are to sleep on the floor Start me come And it flow down me door Me affine the hell up We're in the hole Me shoes tear up Me toe does not show Me don't know Where he really run the Mommy does a ball poor, poor me cry, she say, don't cry no more. Dong dang didi dong dang dang a mend, mend, mend, bend a mo coins get a mend, get a mo coin. Dong dong didi dong dong, get a mend, mend, mend, a mo coin, get mend. Guns just hungle in, aye In the mud, me a pick on the bud me a load them down in a photo hub, aye One by one, load up the van All of the guns a hit around Put it on the plane, the wind gonna spin Money just a pull like rain Me dust a muggle up the lane In a gold rope chain, aye Me and me get the yeah.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 Time it come and it blow down me door, me happy me, lock me window. the hole. Me shoes tear up, me toe toss I show me, no know I be with really me run go Mama tell me no rap broke store, police beat your make your back so ho Dang dang di dang dang di di bang bang di di pe la boi bere bere beren ei, bere boi menagere <laughs> bere hoi toro <hurs> hoi <hurs> sancepem să îl frate, aşa mai departe începem sus, <hurs> da e iețiați ie, <hurs> des deci <n> am pomenit. <hurs> Peacă de aici. Icamau, Ica, Maus. Ganja Ica, Smuggling, Ganja Smuggling. Da, rețineți că eu am ales piesa asta azi. Da. Azi. Toate voturile au mers zileleletea la Vlad. Ce 7 bine. și 19, bună dimineața. Să revenim în realitate, să revenim cu picioarele pe pământ. Vorbeam ieri Dau de peșina de tramvai. Da, da pe de tramvai. Vorbeam ieri de parcări neregulamentare și da. de astea și ce. Zice... Ha, ha Fiți atenți. Circulația tramvaielor 24 44 din București. Astea sunt niște tramvai, aproape la fel de importante ca tramvaiul 41. Da. Nu chiar ca tramvaiul 41, dar aproape la fel de important. Deci circulația a fost blocată ieri aproape două ore din cauza unei mașini lăsate pe șină. Na. <răși> Așa Că drăguț. Da, Auzi, dacă, dacă n-a avut om unde să parcheze, poate încerca să parcheze între cele două linii. Exact ca la parcare din ai, exact. mall. Sunt două linii și îmi fi pus omul acolo, direct. Da. Um... Asta. S-a mai întâmplat și în când tot din cauza unei mașini parcate neregulamentar, circulația liniei de autobuze 178 de altfel a fost blocată în 95 de minute. Ah, tare! Da. De asemenea, în 19 noiembrie, linii de autobuze 30 și 368 au fost blocate 33 de minute din cauza unui aut autoturist parcat neregulamentar. În 18 noiembrie, tramvai 46 a fost blocată timp de 27 de minute, din aceeași cauză. Auzi bine că nu trec auto, n avem linii de autobuze sau de tramvai pe stradă, că bloca Ioana. Da. Eu mă gândesc totuși, în ciuda ceea ce crede toată țara despre Așa. orașul București, despre bimitici și da. bucureșteni, voi vă da seama, de fapt, fraților, cât de pașnici sunt locuitorii acestui oraș? Că nu reacționează și da, mașinile adică au plecat întregi de acolo. Îți dai seama, totuși sunt într-un tramvai la ora de trafic de vârf, de, sunt 80 de locuri și înăuntru sunt cam 2 300 de București. Cam asta ar fi. Și într-un autobuz, la fel, să zicem că sunt 60 de locuri și sunt până la 500. Nu contează. Mă, toți oamenii ăștia blocați în trafic deodată, au și ei treabă, se ducă, așteaptă copiii, și e unul care și-a lăsat mașina, Andru și nu se întâmplă niciun incendiu mași, nicio incendiere. Doamne ferește, Zic că glumești Mă mir, cum să, ce să glumesc Eu nu, stai, nu îndemn la nimic Dar mă mir că nu se întâmplă Acum depinde de nicio mașina lăsată pe linia de tramvai boss dacă, boss, dacă era una de aia X5 da, Nu da, se atinge da. nimeni de ea. No. Știți cum se rezolvă cu parcările neregulamentare În alte locuri? Se aruncă în aer A, doamne <laughs> Pe bune Geniștii francezi Geniștii în sensul de oamenii de la poliția care oamenii, de geniu, da, da, oamenii de geniu așa, Au detonat o mașină Porsche Carrera S <gasps> 150.000 de euro O frumusețe Parcată neregulamentar Deci au detonat o mașină parcată neregulamentar În centrul Parisului Au ridicat-o la cer, practic <laughs> Vos face să ascultă loredana cu mafia, da. Boom, boom, boom, shake the room. Mamă, moșeală, îți spui că e a zâm. <laughs> da. -zi. Ui, tic, tic, dar că nu i-au aruncat -o chiar toate, au răsat o bucată S-au referit doar la pormagajul Ils ont fait tic, bume, avec le Porsche Carrera Mă mir că fiind în Paris, asta e o mașină renunțească Mă mir că au avut curajul să se apropie de ea, știi? În fine, șoferul vrea acum să dea judecată forțele de ordine Pentru că nu înțelege de ce vehiculul lui a devenit suspect Deci domnul respectiv s-a dus la un șpriț, cum ar veni Și mm. și-a lăsat mașina parcată într-o state de taxiuri și mă rog, -a sunat a doua zi poliția și a spus vino și ridică-ți mașina și a cerut scuze Și în drum spre... Cred că a întârziat Au <laughs> și la concluzia că e ceva suspect în toată povestea asta Și i-au aruncat mașina în aer Mă rog, -a... por bagajul să vadă ce e înăuntru Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Când ești mic, lumea îți pare mare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 Hai să-ți dau un punct. Adevăratele sosuri salsa sunt cele făcute în casă din roșii proaspete. Cele mai bune sunt roșile roma pentru că au un conținut scăzut de apă. Ele vor da un gust mai puternic sosului salsa, pregătit cu ardei iute și caju copt. Pentru sosuri proaspete și aromate, la piața Lidl ai roșii roma la 4,49 lei 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Fără urmă de adeverință Banii sunt gata? Mergeți în față să-i ridicați Creditul merg să pe repede înainte Fără adeverință, fără vorbă lungă Vii și pleci cu banii în pungă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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim! Te așteptăm în mega să ce am pregătit! În perioada 24-30 noiembrie ai, marca proprie 365, migdale crude de 250 de grame la doar 21 de lei 59 și cocorico, pui de pui de la caserolă, la doar 19 29 kg. Mega images de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale!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 Busy Day la Europa FM Ascultați Europa FM Busy Day cu Moise Guran Bună dimineața Moise Bună dimineața și bine v-am găsit Dacă mai e cineva în țara asta ce nu știe exact ce este acea evaziune fiscală O să vă spun pe scurt că este infracțiunea cuiva care nu că nu și plătește datoriile la stat Ci le ascunde cu vinovăție Nu le declară pentru evaziune fiscală, legea prevede în prezent pedepse de la 2 la 8 ani, dar aceste limite pot crește sau scădea în funcție de suma furată astfel. De exemplu, dacă suma e mai mică de 50.000 de euro, se poate aplica doar o amendă administrativă, iar nu niște ani de pușcărie. Să vă explic acum, doamnelor și domnilor, ce efecte ar avea propunerea Ministrului de Finanțe de a nu mai face plângere penală împotriva celor care fură mai puțin de 11.000 de euro și, mai ales, de ce această propunere este un mod absolut stupid prin care doamna Draguș și-a dat cu stângul în dreptul. Busy Day! Cu Moiseguran! La Europa FM! Rezum pe scurt știrea pe care ați și auzit-o în toate jurnalele noastre. Anca dragul ministrul de finanțe, propune fiscului să renunțe la plângerea penală împotriva unei firme prinsă cu o evaziune mai mică de 50.000 de lei, deci cam 11.000 de euro, dacă aceea își plătește furăciunea și penalitățile până la data începerii procesului. Motivația ar fi aceea că fiscul are acum vreo 19.000 de astfel de plângeri și că îl costă prea mult administrarea acestor procese penale. Bun Cum legea prevede și acum Că dacă e vorba de mai puțin de 50.000 de euro Iar firma dă banii și penalitățile înapoi Se alege doar cu o amendă contravențională Rezultă că singura modificare Adusă de propunerea doamnei Dragu Ar fi aceea că în cazurile de evaziune Mai mică de 11.000 de euro Nu se mai plătește amenda Ci doar datoria și penalitățile De fapt nu e așa Se mai schimbă încă ceva Se schimbă decidentul grațierii Dumnezeul care îi spune firmei Gata, domnule, ai scăpat că ai dat banii În locul unui un magister... Trat, grațiosul devine un funcționar de la fisc Ba mai mult decât atât Hai să reducem la absurd situația Și să presupunem așa cât poate strânge în casa de marcat un buticar într-o zi? Mai mult sau mai puțin de 11.000 de euro? Evident că mai puțin. Deci, dacă vine antifrauda și îl prinde în flagrant că nu dă bonuri fiscale, acela ce mai riscă? Evident, riscă doar să dea înapoi trei eugenii cât l-ar putea documenta cei de la antifraudă sub acoperire intrați în magazin. V-am dat cumva idei? Păi imaginați-vă câtor mici comercianți le-a dat idei doamna Dragă cu această propunere. Acum, hai să o luăm și altfel. Se știe că în România s-au dezvoltat rețele de firme fantomă care facturează firme mari ca să scape acelea de TVA. Pentru cunoscători, capitala lor e la strehaia și cred că am spus totul cu asta. Fantomele fiscale nu plătesc nimic și uite așa au rezolvat niște milioane de euro unii milionari ai României de care sigur ați auzit când i-au prins procurorii. Acum, dacă în România te costă 300 de euro să faci o firmă, dar poți fura 11.000 de euro fără să faci pușcărie și riscând doar să dai înapoi cu câte au prins, rezultă un profit de 10.700 de euro din evaziune la fiecare firmă înființată. Dumneavoastră, Câți oameni știți care s-ar deranja să înființeze o firmă pentru 10.700 de euro? Că eu știu o grămadă Sau poate vreți acum să vă mai spun ce instrument de negociere aș păgii primești de la antifraudă sau cei de la ANAF Cu pleașca asta în care ei ca funcționari pot stabili cine merge și cine nu merge la pușcărie Păi până acum, dacă nu se sizau procuratura pentru evaziune fiscală, riscau ei să meargă la pușcărie Acum ce mai riscă? Deci, cum au gândit această propunere specialiștii Dragoș-Doroș de la ANAF și Anca Dragul de la Ministerul de Finanțe? Ce dește le a mai băgat lor în cap că pentru o infracțiune contra statului poate cu Tărescu de la Fisc să nu mai facă plângere penală? Dacă suma e mai mică, păi de-aia plătim judecătorii să judece ei pericolul social al infracțiunii și să stabilească cât e de periculos dacă s-a furat un bou și cât dacă s-a furat un ou. Vedeți? Așa se întâmplă când judești lucrurile aritmetic. Pe de altă parte, am impresia că propunerea e foarte în tendințele țării, aș zice. Ne îndreptăm cu pași repezi spre majorări de taxe, pe principiu că de undeva trebuie plătite și creșterile alea de salarii și de pensii spre care presează politicienii. Măririle de taxe, însă, sunt doar pentru cei cinstiți. Din experiența altor vremuri știm cu toții că majorările de taxe duc inevitabil la evaziune fiscală. Deci ce a făcut doamna Dragu? A propus doar o portiță prin care cei ce nu pot plăti taxe majorate să trăiască și ei cumva, că doar se știe, că nici în Pușcării nu prea e loc. Doamna Dragu n-a făcut decât să pună în aplicare un truism istoric, o memorabilă frază rostită acum nici două luni de filozoful penal Adrian Severin. Când toată lumea încalcă legea, rezultă că legea trebuie schimbată. De după gratii unde acum, Severin le poate spune satisfăcut colegilor de celulă. Vedeți bă că am avut dreptate? Noi să mulțumim pentru Busy Day, te așteptăm la unul și un sfert cu România în direct la Europa FM. Pastila Busy Day v fost oferită de Transilvania.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 Tune in my Hai, te jos acum din nuc Te-așteaptă o treabă de făcut Și multe alte legi sta o sta de-acum în grija ta Te-așteaptă grijile Bla, bla Și mi-ar plăcea să fii Nu. și 40 de minute, ascultați Europa FM și deșteptarea Cine m-a făcut-o mare să-mi dea lecții suplimentare? Că s ar trebui să fie refrenul? Da, da. Fraților, ați auzit de conceptul de elev corporatist? Nu. Elev nu. corporatist nu. este copilul cu program aproape la fel de încărcat ca al părinților corporatiști. Copilul A, care lucrează, cât lucrează și părinții, dacă nu chiar mai mult. Care merge cu troller la școală. Da, mamă, cum e chestia asta, că nu mai pot să ducă gheozdanul de cât de greu și să duc cu trollerul. Da. Care fac după ore, săracii copii au program, trebuie să ducă. Nu e rău în sine, dar sunt foarte multe. În not, balet, pian, carate, șah, engleză, franceză, germană. germană, matematică, asta este nenorocire. Acolo este unde tot e cazul. E Cursuri, la modă, colegii de la știrile TV au făcut un reportaj pe tema asta și cred că da, e chiar un fenomen. A apărut asta, cu conceptul de elev corporatist. Seara cade epuizat săracul, exact ca un adult după o zi grea de muncă. Într-un fel înțeleg părinții. Adică normal că îi dau părinții la toate chestiile să mai aibă și un pic de liniște acasă. <gătă> -mă că nu e întotdeauna chiar așa. Părinții sunt bine intenționați și încearcă să-și ducă Măi... odras la... O dată, ca să mai scapem de ei, dar doi poate-și găsește omul, un hobby ceva. Ieri, în sala de să așteptare. Se mai miște, să nu stea într-un loc. Fiți atenți, Ieri, în sala, apropo de asta, ce coincidență. Ieri, în sala de așteptare a unei clinici. Medicale private, mă rog, în fine. Un puștulica. De vreo șapte ani, simpatic, intru vorbă cu el, ce faci, nu știu ce, în clasa a doua, și ce faci? După, învațai, și după ce faci, îl întreb. Făcea aikido. Nu știu care e chestia, toată lumea, toți copiii ăștia fac Aikido acum. Deci nu mai tocilariu tocilarii, o să fie. înțelegi, nu, mai e, nu o să mai poți, să, o să fie invers. Tocilarul. Noi la radio de aici de da. Ia zimă, Teorema lui Tales, știi? Da, da, da. Nu știi Teorema lui de dă semnișum cu aceștia, știi că toți da, ăștia înc. tocilare acum fac și Aikido. Deci Aikido făcea, mai făcea un curs de matematică suplimentar în clasa a doua. Așa. Și mai făcea și fotbal. Și s-a arătat la el și îl întreb, și aici de ce ai venit? Mie cam rău face. Bai, păi, normal să de tine când mai ai timp să dormi, să te odihnești, să te joci. Ai voștri ce fac? La ce i dați? 0372069599, sunați te ne și ajută ne Unde vă duceți copiii, în afara orelor de școală? Da. Uite, Alexandra, pe Alexandra am lăsat-o să aleagă. A început la clasa 0, deci are câteva ore pe zi când merge la școală. Da. Și -a ales. La recomandarea noastră, să mai fac o limbă străină, dincolo de limba engleză. Deci a ales la recomandarea ta. Da, dar mai Totdeauna discuția a fost vezi dacă îți place, dacă nu îți place nu mai mergi. Și atunci. Câte, stai puțin. Are două ore suplimentare pe săptămână de germană. Da. Două ore de germană. Da. O oră într-o zi și o oră într-o zi. Și în afară de asta ce? Dincolo de engleză. Și dincolo de asta și-a mai ales ea să facă dansuri. Tot de două ori pe păi, săptămână. Păi, nu sunt pe bune. Acum... Două ori pe săptămână. Ce? Se duce Acum... se simte bine, ea a vrut asta. Uite, eu am făcut... <laughs> Am făcut suplimentare engleză din clasa a doua și franceză din clasa a șasea. Și ți-a prins rău? Da, da, nu făceam altceva. Adică, zău. și îmi luam destul de mult liber și la Am școală. Mai, se joacă la școală deocamdată. Dar Alexandra știe că dacă nu se simte bine într-un mediu sau așa, renunță. Dar cât costă? Știi ce, hai să facem așa, 0372069599, ne sunați, ne spuneți ce fac în plus copiii voștri și cât costă chestiile astea. Zaf, cât costă chestia asta la tine? O, cred că e un milion pe lună în de pe fiecare luna? activitate, da. Okay. Simona, da. bună dimineața! Bună dimineața, te rog să dai radioul mai încet și să ne spui dacă îți duci copii la activități suplimentare și eventual cât costă. Dragii mei, da. filul meu cel mic, acum este clasa 5. Să străiesc, așa. A, clasele 1-4 da. a fost un copil 100% corporatist. cu așa? Cum? Pentru că mergeam dimineața plecam împreună, noi la servici, el îl lăsam la școală după care ne cu cine să stea după amiaza, pentru că nu se mai practică pia de gât. Da. Îl luțeam la after. Și așa. Unde? să până la ora 5. Da, unde îi dădeau treaba de făcut, adică nu stăteam în sensul că Nu temele, nu, își făceau temele. Avea și activități suplimentare în cadrul afterului. nu no, n-am prins foarte bine este drept acele activități. Da. Certe este să nu orice părinte și permite o cum să se spunea, că copilul la un de gen în acest că prețurile nu sunt. Cât costă? Ne-au dus ceva la 1000-1200 pe lună. 1200 de lei, lei, lei. Pe lună, da, da, luna. da. Uh -huh. În care erau incluse și cele două opționale pe care nu le-am ales ca părinți și care, într-adevăr, i-au pris bine copilului. Îmi mai trimite cineva la un la mesaj acas? în notă 100 de lei pe lună? la un uh, puști. Ok, altcineva. Nu încurajați copiii care ascultă să nu fac activități extracurriculare, Nu, nu sigur că, nu. că da. eu fă, noi făceam, eu cel puțin, făceam activități extracurriculare, stând la coadă. Eram, aveam after school constant. Eram... Și bătând mingea. Stai <laughs> așa, Mihai, bună dimineața. Salut. Bună, bună dimineața. Să trăiești. Uh, Zi. Chiar acum mergem la școală cu mașina ca majoritatea copiilor din țara asta, probabil. Și după? Și după avem noroc de un alt school de două ore, chiar la clasă cu învățătoarea în care își poate face temele liniște și la obiect. Și după aceea am ales anul acesta un singur obiect extracurricular. Ce-a dorit ea? Arcu Săgeți. <laughs> și cochetăm acum, s deschis în Arad, o sală de cățărare indoor. Și uh -huh. cred că... Asta e bun, te ajută în, în viață, să știi să te cațeri ca să intri într-o casă. Dacă nu merge cu școala, te mai... Îmi da. trimite altcineva un mesaj, zice al meu, știu, cred că are vreo 14-15 ani, zice al meu face fotbal două ore, taie box de două ore câte două ore, actorie două ore, debate două ore, plus fizică două ore și mate două ore, că astea le vrea tăticul. Uh -huh. Și nu stă acasă, nu? Dar tăticul se pregătește să stea acasă, îmi imaginez. Valentin, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Cred că e foarte important să împărțim puțin pe două grupe, adică ce pot face copiii în timpul școlii cât sunt la școală și ce pot face în vacanță și ce vor să facă. Da. Dacă vezi în zi ei o preocupare, o înclinare spre un anumit sport sau știu eu, o anumită plăcerea lor un hobby nu văd de ce să nu încurajezi și chiar să plătești niște bani ca să poți să vezi unde se poate ajunge uh -huh. așa până la urmă au plecat o grămadă de mari fotbaliști, gimnaști și așa mai departe da. jucători de șah. nu știu ce să zic, dar la pescuit se mai duce vreunul din puști din ziua de azi sau cu mașina, așa la trebuie Să simt. meargă cu uh, permis și acolo, să nu-i prindă, să-i aresteze în vacanță și să nu mai meargă la școală după aceea. <gânt> în mod ordonat, o să ne facem nemți. Alt, alt mesaj, mamă, ce de mesaje primesc. After school cu teme și activități, 600 de lei pe lună. Ok, mă rog, sunt tot. tu îi duci pe cei mici la ceva? La, Da, pe cel mare. Care, Care are mare? câți ani? Are șapte, șapte la mic amici. are patru, în primăvară vară așteaptă. Așa, activitățile la sport. Ce sportul faci? Atletism și basket și-a făcut în not. Atletism acum. și basket? Okay. Da, și n-am timp eu că el dar vrea și la fotbal și la karate. <laughs> adică vrea să te și bată un pic mai încolo. <laughs> Bine, deocamdată, la șapte ani să ne înțelegem sportul, chiar dacă e în cadrul profesionist, e o joacă, adică nu fac antrenamente chiar mm -hmm. de cel mai înalt nivel și atunci Și ce te normal, faci, Luca? Ia spunem, Luca, ce te faci tu dacă peste cinci ani vine și spune tată eu m-am hotărât în viață, mă fac basketbalist. Dutetat. Bine. Catalina, și la 30 bună de... de ani te pensionezi. Bună dimineața! Da. Bună dimineața! Bună. Uh, am și o două fete. Cu cea mare e mai greu. E în clasa a treia. A, asta, voiam și... să întreb câția are că... Așa. Asta, merge dimineață la ora 8 până la 4 la școală, hmm. că facem da. și after school și după aceea de luni până joi avem într-o zi gimnastic, într-o zi balet, într-o zi gimnastică, într-o zi balet. Păi și nu... Până pe 6, nu e impuizată fizic. Mămă, deci pleacă deci la 8 dimineața e la muncă, cum ar veni? Da. iese la 4 Aha. când mai are încă două joburi. Activități fizice. Da. da. Și nu cade Și vreau să zic nu. Deci are o energie debordantă. Mă, mă sperie când o văd că seara mai sare și țopăește și nu vrea să doarmă și am zis că o să fie obositor pentru ea. Este pentru noi foarte obositor. Pentru ea încă nu. Am înțeles. Hai că, uite, mai avem foarte puțin, vreau să vorbim și cu Cosmina. Bună dimineața. Da. Bună dimineața! Bună! Suntem din Timișoara, da. eu fetița mea are șase ani uh, jumate, mm -hmm. uh, este la clasa pregătitoare și avem activități lunea și miercuri avem engleză de la patru jumate la cinci jumate, de la 6 la 7 avem dansuri sportive, marțea și joia ne odihnim. Și vineri avem cantă popular de la 5 la 7. Cam astea ar fi activitățile de o pentru că nu suntem la after school. Am înțeles și da, da concediu câte zile are dreptul pe an, legal. <laughs> uh, vacanțe, când vacanțe nu se fac aceste activități. Okay. Am înțeles. Bine, Cosmina. Hai că uite, lumea nu exagerează neapărat din cei ce ne-au sunat. Nu. No. Nu. No. No, da, ne no. în cazurile încep din clasa 5 -a, știi, când pentru când începe Golgota cu admiterea la liceu și așa am înțeles de la părinți diverși că de acolo apar problemele, știi? Clasa 5-a, 6 -a, și mai ales a 7-a și 8 atunci nu mai au timp copiii și atunci Bine. acum mai joacă. Acolo apare bot serios și, var... și chestia cu temele, pentru că fiecare profesor dorește să se impună câte adică să ne înțelegem Vlad, la after school copiii fac teme o oră și în rest mănâncă, dorm, se joacă, nu e o povară. Da. Asta apropo de teme așa se întâmplă să fie, mulți prieteni de... care sunt de vârsta mea au copii și copiii lor cam în perioada asta trec în clasa a 5 -a, și descoper la vechi, vechi prieteni Unii dintre ei, mă știu, din copilărie Șocul revenirii la școală Pentru că descoperă temele Și ne amintim cu toți Părinții sunt mai obosiți Ieri a fost, mâine va fi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 Uite, stopal meu! Bine, acela stopal meu! Joaca s-a terminat? Alegeți acum Opelul preferat și spune pe bune Stopal meu! Ai prețuri șoc și livrare imediată la 110 mașini din stoc. Vină un showroom sau intră pe site-urile dealerilor Opel. Oferta este limitată. Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari 10 de aspiratoare pe net, dar vii și în magazin să vezi care e cel mai ușor de folosit. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 30% reducere la aspirator cu filtrare prin apă Zelmer Și 4 ani garanție la numai 487 de lei Zelmar de încredere Media Galaxy acum ai de unde alege La Rompetrol este sezonul cadourilor Am pregătit peste un milion de cadouri pe loc și peste o mie de rezervoare pline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 Fără urmă de adeverință Bani sunt gata? Mergeți în față să-i ridicați Ah uh -huh. cum e iau Creditul ING pe repede înainte Fără adeverință, fără vorbă lungă Vii și pleci cu banii în punga. Mamă, când ajungem? Mamă, cât mai durează? Mamă, Mamă!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 Cumpără acum de pe EMAG, mașină de spălat rufe Whirlpool cu tehnologia al 6-lea pentru haine colorate, Slim 7 kg, 1000 rotații pe minut și clasă A+++, plus la doar 1.049 lei. Wellhub, sensing the difference. EMAG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 Hai să-ți dau un pont. Carnea de gâscă este mai bogată în fier decât cea de pui sau curcan. Așa că ce-ar fi să-i surprinzi pe cei dragi cu o delicioasă gâscă la cuptor cu scorțișoară alături de piure de mazăre? Pentru mâncăruri savuroase, la Lidl ai gâscă proaspătă eviscerată la 19,99 lei per kilogram și chira mazăre fină congelată la 1,69 lei 450 de grame. Surprinde și tu pe cineva drag. Înscrie-l pe surprize.lidl.ro Lidl. Lidl. merit să fii surprins.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 Ascultă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude. Felicitări tuturor pasionaților de călătorii!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 ce mai faci vecin? Tot la metro! Dar nu putem să aratezi ofertele de weekendul ăsta Ia zi, iar sta vine televizorul ăsta la mine acasă. Da, da, cu lui cu microunde, <laughs> La prețurile astea, cred că le-a sta mai bine la mine.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri, cer acoperit, izolat ceață și posibil burnișan în prima parte a zilei în regiunile sudice și estice, în restul teritoriului cer variabil astăzi. Maximele vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, cel mai cald va fi în dealurile de vest. Cerul va avea norări mai accentuate în prima parte a zilei și în capitală. Maxima se va situa în jurul valorii de 9 grade. Este cod galben de ceață la această oră în 10 județe din Transilvania. Vizibilitatea scade local sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri sunt vizate de atenționare județele Cluj, Sălaj, Bistrița năsăud Bihor, Hunedoara, Alba, Brașov, Harghita, Sibiu și Mureș. Centrul Infotrafic anunță că la această oră se circulă în condiții de ceață pe autostrada 1 Sibiu-Deva între kilometri 309-369 Sebeș-Deva. Vizibilitatea este sub 100 de metri. Aceleași condiții de circulație și pe autostrada a 3 Turda-Gilău în județul Cluj dar și în județul Mureș, pe drumul național 15, E60, Târgu Mureș, cluj -Napoca. Guvernul a învințat registrul public de evidența bugetarilor pentru a avea o evidență clară a salariilor în plată ale personalului plătit din fonduri publice. Fiecare instituție și autoritate publică are obligația de a înființa un registru general de evidența personalului care va fi completat și transmis Inspectoratului Teritorial de Muncă. Adriana Sârbuna explică. Baza de date va cuprinde elementele de identificare ale tuturor angajaților, data angajării, funcția, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detașării și data încetării funcției. Pentru instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională se vor asigura măsurile de protecție a datelor cu caracter personal și respectarea legislației privind protecția informațiilor clasificate, a mai anunțat executivul. Recent, ministrul muncii a a acuzat firma Timnet, controlată de un deputat, că deține abuziv sistemul revisal și a cerut să predea arhitectura sistemului de evidență a salariaților pentru a se putea face un registru separat de angajați din sectorul public. Ministrul Dragoș Păslaru a declarat că există o decizie a curții de conturi în acest sens și că firmei Timnet i-a expirat contractul cu Inspecția Muncii, așa că în acest moment deține fraudulos codul sursă al platformei informatice. Procurorii cer pedepse maxime pentru fostul ministru Adrian Vidanu și șapte ani de închisoare pentru șofosta șefa DICOT Alina Bica. Instanța Supremă a judecat ultimul termen în dosarul Bica II, o sentință așteptăm pe 29 noiembrie. Alina Bica este acuzată de abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului, iar Adrian Vidanu de complicitate la abuz în serviciu. Procurorii susțin că Bica l-a ajutat pe Adrian Vidanu să-și pună la adăpost acțiunile pe care acesta le deținea la societatea Titan Mar prin ridicarea abuzivă a sechestrului instituit de procurori în dosarul. RomGaz. Accident la o centrală electrică în China, cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața după ce o platformă de lucru s-a prăbușit, acest bilanț ar putea să crească, deoarece un număr necunoscut de persoane se află în continuare blocate sub dărâmături, potrivit presei locale. În Canada, poliția a închis timp de câteva ore o stradă din Vancouver din cauza unei oale sub presiune abandonată. Geniștii au verificat obiectul și au constatat că oala respectivă era goală. Ștefan Neunte Miercuri, seară, poliția a instalat baricade pentru a opri circulația pe bulevardul Broadway din Vancouver după ce au găsit obiectul suspect. Oamenii aflați în zona au publicat pe rețelele de socializare imagini cu operațiunea geniștii, au examinat oala sub presiune inclusiv folosind raze X și au constatat că este goală. Autoritățile au decis că nu există niciun risc pentru populație și au redeschis între timp circulația. În septembrie, Ahmad Khan Rahimi a construit mai multe bombe, printre care una improvizată. Dintr-o oală sub presiune, atașată de un dispozitiv exploziv și umplută de suspect cu menți și piulițe pe care le-a detonat la New York. 31 de persoane au fost rănite, iar în 2013 frații Țarnaev au detonat două bombe construite din oale sub presiune la maratonul din Boston, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor peste 270. Știrile se oprez deocamdată aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru, FM.ro. Ioana, mulțumim! Sport! Luca Pastian. <hântră> Buna dimineața, fece viitorul s-a calificat în play UEFA Youth League chiar dacă a pierdut cu 0-2 în deplasare la FC Zurich. Echipa lui Hagi câștigase prima manșă cu 5 0 și va întâlni în continuare formația de tineret a unui club din Liga Campionilor clasată pe locul al doilea într-una dintre grupele competiției rezervate jucătorilor sub 19 ani. În această situație se află înaintea ultimei runde echipe ca Benfica, Lisabona, Manchester City sau Atletico Madrid. play Youth League se va disputa în februarie anul viitor. UBT Cluj a încheiat cu o victorie în deplasare, prima fază a FIBA Europe Cup, 71 la 66 cu Aeclarnaca. Ardelenii vor juca în grupele principale cu Power Test din Franța, Alba Fehervar din Ungaria și Pardubițe din Cehia. Continua competiția și BC Mureș repartizată în grupă cu francezii de la Elan Chalon, Gaziantep din Turcia și Sodertalie din Suedia. Meciurile vor începe la 14 decembrie. Amintim, Steaua a arătat calificarea în faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup. Luca Bastia, mulțumim pentru știrile din sport Am noroc, mă fac fermier Mai am Luca, câteva -am. luni și fac 40 de ani Deci mă încadrez, înțeleg că o să-mi dea statul 50 de hectare de teren cu, Tot cu fundiță Cu fundi, Cu ce? <laughs> dă pământ pe lună <laughs> Băi, eu aștept Republica aștept. Fantastică România Zic. mi se aplică și mie Să azi. nu ții Eu E o Pe frecvență cu tine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 Cabron și Loredana la Europa FM 8 și 10 minute. Bună dimineața! Bună Luca, dimineața! Luca, facem și noi rost de întrebările alea de la a Alege Să Fii Smart? Că da. pe concursul și da, da, da, iau, da, da, da. trezim ca ieri, că n-avem o luăm de vreme. Înscrie imediat, prin SMS. Ce Republica mai face fantastică? parlamentul nostru populist în an electoral? În an electoral, parlamentul dă legi inaplicabile. Știți, de-astea, să se dea. Să se dea case, să fie bine, să se dea bani păi, la oameni. Că să nu fac nimic și nu dau legi, nu e bine. Da. Acum, dacă Când s-au apucat de... de treabă, ultimul 100 de metri e adevărat. Da. Și dau legi... Iar nu e bine. Să se vândă numai a, produse românești. Ești mereu nemulțumit, pe cuvânt. Azi vă zicem despre o idee zbanghie care e frumoasă în sine, dar în teorie e frumoasă, așa? Care a devenit lege pentru că e, nu așa, an electoral. Vlad, îți plac teoria? <laughs> Politicienii se pot lăuda cu ideea, dar ea este inaplicabilă. În realitate, totuși, după cum spuneam, a devenit legea, a fost publicată în monitor oficial. La sfârșitul anului trecut a început această povestioară. 6 de Deputați ai Partidului Național Liberal au depus la Parlament o inițiativă legislativă care ar fi obligat statul să dea câte 50 de hectare de teren agricol în arendă tinerilor de până în 40 de ani în vederea înființării de și citez ferme model. Mă încadrez. Da. Deci parlamentarii au venit și cu argumente evidente ei au spus că e nevoie de un program special pentru tinerii fermieri prin care să se ofere un pachet de măsuri integrate în contextul unui ajutor mai semnificativ, din care să nu lipsească accesul la terenul agricol la vremea respectivă. Deci ideea e bună, domnule, în sine, da? Nu ne da. împotrivim. Adică, domnule, e să fie bine, să nu fie rău. Cam asta e, da? La vremea respectivă, ministrul agriculturii a și zis, ideea nu era, Doar că nu există terenurile în chestie. Băi... Ministrul și astfel, Da, bravo, foarte bine că vreți să dați le astea, dar de unde le dați? Că pe pământ n-avem. Ce tu contează? Da. Bun. Ce contează că a venit ministru și a zis: Nu e pământ degeaba? Nu nimic. Nu, nu vă mai strofocați că nu. Merge da. mai e... departe, insistăm. Da. Inițiativa a mers mai departe, legea a fost deci modificată, promulgată și marți a fost publicată în monitorul oficial, în urma promulgării și a intrat în vigoare. Și cum spuneam, nu există terenurile astea de dat tinerilor. E ca și cum Parlamentul ar fi votat o lege care ne-ar fi dat voie să zburăm cu orice viteză dând din mâini. Adică Parlamentul, în înțelepciunea și bunăvoința sa, ar fi spus, domnul Zafiu, dacă vreți să evitați traficul, aveți Zburaci. dreptul legal să zburați cu orice viteză. Nu contează, noi nu ne opunem. Așa și aici. Parlamentul a zis, dacă ești tânăr fermier și vrei să-ți faci o fermă model, îți dăm 50 de hectare. O fi anticipat ceva. Când câtva și... la cum pleacă tinerii din țară, s-ar putea să fie teren suficient pentru aia 5-6 da, care mai rămân. Da. Păi cred că asta e singura șansă. Da. Evident, legea asta nu are norme de aplicare. Agenția domeniilor statului, care ar trebui să dea banii respectiv ridică din numeri, dă din numeri și spune că nu știe de unde ar putea să facă o de terenuri pentru că cele mai multe suprafețe sunt deja arendate sau concesionate sau în curs de retrocedare. Și un expert de la Agenția Domeniilor Statului din Timiș, care e un județ mare cu, multă, cu mare suprafață agricolă, declară pentru uh, colegii de la știrile ProTV următorul lucru. Zice, este binevenită într-adevăr această prevedere legislativă, spune omul. Dar din păcate e destul de tardivă. Pentru că noi de 15 ani, de când suntem înființați, retrocedăm continuu terenul celor îndreptățiți. Din păcate la ora asta nu mai avem o suprafață prea mare. În județul Constanța ar mai fi apar libere de contract vreo 2700 de uh, hectare de teren arabil și pășuni. Deci suficient, s-ar zice așa, în teorie, pentru vreo 5.000 de tineri care vor să se ducă să cumpere... Da, dar cred că n-au terminat cu retrocederile aici, acolo și mai au de făcut. Nu, stai, înapoi. măi, că nu e 5.000 de tineri, 50, deci e 2.700 împărțit la 50, deci e 270 împărțit la 5. Faceți voi socoteala. Spune autoritățile, primii pe listă sunt cei cu retrocederi. și abia după aia tinerii fermieri, dacă mai rămâne ceva pentru ei, de exemplu, la valul lui Traian, primăria are deja un deficit de de hectare pentru retrocederi. Deci parlamentarii au spus vă dăm câte 50 de hectare Se duce tânărul la valul Traian acolo, că e teren agricol și am venit și eu să-mi dați pământul pe bune. Da. Dacă puteți să faceți rost de undeva de vreo 500 de hectare ca să ajungem pe zero, să dăm la aia la care trebuie să le dăm pământurile înapoi și după aia vă înscrieți pe lista de așteptare. Dați câte 50 de hectare să ajungă la toată lumea. Vă, vă rău, frumos. Dar nu pot să reproșez parlamentului că n-a vrut. Deci, Bravo. Mai ales în, electro, în electro au vrut, Deci au vrut să mărească salarii Să dea case gratis la oameni Să dea mâncare, pământ Totul ei au vrut Bă da, dacă se, opun, se opune guvernul Nu? Dăm și noi Dăm și noi Dăm și noi cât putem, dar noi dăm de adevărate la un Smart TV dimineața asta. Așa că începem înscrierile la 1769, SMS cu tarif normal, aveți 10 minute la dispoziție, uite, 8 și 15, până la și 25, să trimiteți SMS în care să scrieți SMART, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Faceți lucrul ăsta și intrați în jocul nostru, alegeți să fii SMART. 1769, mai multe SMS-uri, aveți mai multe șanse să intrați în direct. Noi, uh, Vă propunem trei domenii, alegeți voi unul, avem o afirmație, ne răspundeți cu adevărat sau fals și e simplu, câștigați un Smart TV. 1769 scrieți Smart numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. România În Direct. Alege să înfrunți adevărul. Din păcate, sindicate care să apre lucrătorii din mediul privat nu prea sunt. Ba, sunt. Da. sunt chiar și federații, sunt și confederații sindicale. Să cer numai salarii. Nu e asta Dar... prima nevoie? Nu, în primul rând am nevoie de siguranță. România În Direct. Cu moi siguran. În fiecare zi, de luni până joi, la unul la Europa FM. Acum poți vedea și asculta România În Direct online pe europafm.ro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 Pe 23 și 24 noiembrie, cumperi pui grill la 6,89 lei și primești un pliculeț cu troi. În plus, ai ulei de floarea soarelui unirea, un litru la 3,29 lei și 25% reducere la gama de digăi. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vezi ce ți-am pregătit. În perioada 24-30 noiembrie ai piep de pui bio la doar 130 de lei 99 kg, Big aparat de RAS 3 Action, 4 bucăți plus 2 gratis, la doar 11,76 lei și Felix, hrană pentru pisici 100 de grame la doar 1,49 Mega image de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale. It's all și 28 de minute ascultați Europa FM Heaven de la Ina, că dacă dai piesa asta la radio de multe ori ajunge în rai. Zo, da, și eu asta mi-am propus de asta. Zic să mai stăm pe aici că e distractiv. Zici? Da, părerea mea e că era eplicti seală maximă. E Uite aici distracție. Te place cu smoală? Pui, cu drăcoi Cu drăcoace, iată Ia să vedem. Alexandru Atanasiu, îl mai țineți minte? A fost uh, ministru al educației. Așa, altele, de acolo știam. A fost pus sub urmărire penală de către DNA. Procurorii au indicii că domnul Atanasiu e unul dintre cei care au prejudicia statul român cu aproape 70 de milioane de dolari prin cumpărarea de licențe Microsoft la suprapreț. Aia. Afacerea aia Microsoft, ca să, țineți, da, ca da, să da. o rezumăm scurt așa, a fost în felul următor. Statul român are nevoie de licențe Microsoft, evident, ca să le instaleze pe computerele care cât de cât funcționează. Și Microsoft, pentru că vinde atâtea odată, a făcut un discount de 40%. Băieți deștepți implicați în dosarul ăsta au zis, punem noi discountul în buzunar. Deci păstrăm noi discount. Normal. 40% e bun. Deci la stat vindem cu preț întreg, dar discountul luăm noi. Asta este afacerea. Ca să înțelegeți în mare așa furtul. Bun. La ieșirea de la DNA unde s-a dus la uh, audier, Alexandru Atanasiu a făcut următoarea declarație. Întotdeauna am fost de bună credința da. Asta a recunoscut și domnul procuror Că i zis, zic, nu faceți bine ce îmi faceți da. Am văzut în comunicatul dacă acum 2 ani Că ți-a acuzat și de luare de mită Și de... -l de, -l, de -l da, de au căzut, au căzut deci rămas... cu... Bine, dar nu e nicio fericire abuzul Abuzul are niște pedepse enorme <laughs> Da, deci Domnul Antanasiu a avut uh, Și cu mită și cu trafic de influență A rămas doar cu abuzul, dar dă de înțeles Că nu e nicio sfârâială care a rămas cu un singur Cap de acuzare abuzul așa. Însă situația, în realitate, este destul de diferită față de cum o prezintă fostul ministru al educației. Colegul nostru, Victor Marin, a investigat și are mai multe amănunte. În mare, domnul Atanasiu spune că a fost băiat bun și că a cooperat cu autoritățile. Cu sau fără legătură cu buna credință a fostului ministru al educației, acuzațiile inițiale de luare de mită, trafic de influență și spălare de bani au picat. Am luat la puricat codul penal și am constatat, de exemplu, că spălarea de bani se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani, luarea de mită de la 3 la 10 ani, iar traficul de influență se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Alexandru Atanasiu a scăpat de toate aceste acuzații și a rămas doar cu cea pentru abuz în serviciu. În cazul în care justiția îl va găsi vinovat, acesta ar urma să primească o pedeapsă cuprinsă între 2 și 7 ani. Așadar, o pedeapsă similară celei pentru trafic de influență, dar considerabil mai mică decât cea pentru spălare de bani sau luare de mită. Dar mai e ceva. Faptul că e cercetat pentru o singură infracțiune reprezintă un mare avantaj pentru fostul ministru. Avocatul Adrian Cuculis. Dacă am fi discutat de patru infracțiuni, în momentul acela s-ar fi luat pedeapsa cea mai mare, iar pentru diferența de trei infracțiuni s-ar fi făcut quantum de 1 pe 3 din totalul acelor trei infracțiuni și s-ar fi adăugat un sport de pedeapsă absolut obligatoriu de către judecătorii ce ar fi urmat, dacă ar fi urmat să-l condamne. Concret, Atanasiu riscă acum o pedeapsă minimă de 2 ani, dacă e găsit vinovat, desigur. În cazul în care ar fi fost dovedite toate acuzațiile inițiale, fostul ministru al educației ar fi primit cel puțin 5 ani și 4 luni. În concluzie, afirmația domniei sale, potrivit căreia nu e nicio fericire abuzul pentru că pedepsele sunt oricum enorme, e cel puțin discutabilă.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 Ascultați Europa FM 8 și 35 de minute Alege să fii smart la Europa FM Poți câștiga în această dimineață un Smart TV Dacă ești din București, te cheamă Carmen Bună dimineața! Bună dimineața! Bine venit, Carmen! Ce faci? Bine! În trafic? Așa, așa. Sau la serviciu da? deja? Nu, nu, nu, în trafic Pe unde ești? Uh... Pe la... pe Bulevardul Basarabie A, de bai, acolo ai ajuns? Da <laughs> Și unde trebuie să ajungi? <laughs> la Spitalul Fundeni ah, okay. Hai că nu-i departe no, no, Prinzi emisiunea asta, îl pe Dinu Cam până dacă te străduiești puțin vine și Moise da, <laughs> Carmen, avem 6 astăzi 3 domenii din care tu trebuie să alegi unul Evident La ce te pricepi cel mai bine eventual și după Care aia noi, fac, noi facem o afirmație și trebuie să răspunzi în 8 secunde, da? Da. Fii atentă. Primul domeniu astăzi este geografie. Al doilea domeniu este matematică. Și al treilea domeniu este istorie. Hai că trecem prin clasa a azi. Bine, mai... Geografie. Da. Geografie. E simplu. 8 secunde, Carmen, ca să ne spui dacă e adevărat sau fals, da? Da Ce, ce fond zonor a găsit da. Munții Rodnei sunt cei mai înalți din lanțul carpaților orientali Zi la noroc Da Bune? Adică adevărat Adevărat, da E sigură? Așa, așa, așa Ai calculat? Mai Carmen? Că e pe Google da? acum Ai calculat? Cine, nu, nu am calculat Cine te-a ajutat? cine e cu acolo? Cine m-a făcut câștigătoare? Nimeni Nimenea <laughs> Niminea Se aude cum nimeni ce am auzit nu e adevărat Da Zaf, ce auzi tu, nu este la, adevărat Carmen trebuie să fie singură în mașină da. la ora asta Te rog frumos ah! Pă bune, Carmen? Ce n-ai înțeles? Alo? Da Ai ghis? Nu, da, mai... Carmen Da I'm mă, căi i bine oh yeah! Bravo <laughs> Bravo, Carmen Da, mulțumesc ah, Ce drăguț Am mai ne spui cu cine ești în mașină? Păi ce Băi, nu eram doar curioși. A, stai așa. Cu soț. cu cu soțul. <laughs> și el știe. <laughs> Dar cel puțin așa se spune. Bine, să sperăm <laughs> că n-aude soțul. Da. Să da. chiar mai. Felicitări, e un da. Smart TV, l-ai câștigat în dimineața asta la Europa FM. Bravo. Da, mulțumesc. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. We pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars I can really use a wish right now Wish right now, right now Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars I could really use a wish right now Wish right now, right now Yeah, I could use a dream or a dream or a wish To go back to a place much simpler than this Cause after all the party and it's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 And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So a airplane, airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make fat, then I switch my flight and I'll be right back at it by the end of the, the night. That airplane, the night sky like shooting stars? I can really use a wish, wish, right, right, right, now. wish right, right, now. right now, wish right now, wish right now. Right now, it's right now, it's right now. Right now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 a wish to end the politics And get back to the music this started this So here I stand and then again I say I'm hoping we can make some wishes out of airplanes Can we pretend that airplane in the night sky Like shooting stars yeah, so. I can really use a wish, wish right, right, right now Wish right, right now Wish right, right now right Can now. we pretend that airplane's in the night sky Like shooting stars yeah, so. I can really use a wish right now Wish right now Wish right now, right wish right now. Right now. AirPlay, în stop și 41 de minute, ascultați Europa FM. Înțeleg că ne întoarcem la programul Rabla. Da, mai ai o șansă să schimb mașina anul ăsta. Z z z z <laughs> Se suplimentează programul Rabla cu 3.500 de unități, 23 de milioane de lei totul, rămâne în vigoare prima de casare de 6.000 de lei și jumătate, adică 6.500 de lei. Și dacă ții ai mașină electrică, Așa. ceea ce e... Foarte mișto, dacă, Așa, dar, păcate, dacă. sunt în să continuare aici, până în herastrău și da. înapoi. Nu, mă, nu, nu. Mai ai și Rabla Plus. Asta e Rabla Plus. Primești 6.000 de euro. Uh -huh. Și te poți înscrie la producători până pe 10 decembrie. Mașinile electrice foarte mișto. Dar chiar dacă autonomie mică, dar sunt încântătoare. Dar costă în continuare foarte mult. Însă zaf poți să schimbi mașina ta Stai mă puțin de Cu care am de mers de... la ea și mă gândesc că trebuie să schimbi acum 10 ani deja, cred <laughs> Câți ani are? Are vreo 27, 30? Câți ani are mașina asta? Are un, hai să zicem măr, ce contează că e vechi da. Are un pasat. E un Passat da. uh, Cred că are vreo 10 ani Are 10 ani, da? da cam așa da. Deci poți să, dar nu, e a firmei Da a, Dar mașină, mașină personală ai? Uh, da, o, un Polo Ah, Polo, am da. și Polo. Bună mașină. Cea mai leneșă mașină nu pe care adevărat. am avut-o vreodată. Mine ceva mai leneș și n-am avut. Leacă de aici, de, aici Vai de capul meu. Super bună la drum lung, dacă e la vale Dar și... care, Auzi, da câte mașini <laughs> ai avut până acum? Una. Nu, nu, serios, nu n nu avut o una. Nu o mașină ai da, avut. Și alte mașini, Nu mașina ta, nu. O singură mașină. Da, deci tu ai fost da. de ăsta, numai cu mașini de la firmă. Acum sunt la a doua, nu? Da? Eu am avut cinci dacă voiam să te întreb care a fost. Hai să facem margezule. așa. Deci vă întreb, da. Vă întreb, da, da ce rablă a fost prima. Vă întreb. <laughs> Luca, ai face. Ce? Deci vă întrebăm așa: 0372069599, care a fost cea mai bună mașină pe care ai avut-o? Asta e întrebarea. Cea mai mișto mașină aia care ți-a fost cea mai dragă, și cât ai ținut-o. Arctic. Și da. aș întreba și... Și cum o chema. Da, dacă aveam un nume. Că pe vremuri mașinile aveau nume. N-am dat... -am dat nume la niciuna. Ți-a fost frică? Nu. Eu îi spuneam uneia dintre ei, hai pornești o dată <laughs> <laughs> aia a fost prima mașină pe care am avut-o un escort, pe care l-am cumpărat. Ea avea a talon... Și care ar fi fost înmatriculată în 1984, când m-am dus cu ea la RAR, mi-au zis: E de fapt din talon nu talonul e fals. Ah bun. Nu, pus nu. niciodată, da. Nu, da, am făcut mașina am făcut-o și am desfăcut-o de două ori. Însă cea mai dragă mașină e, ce e asta. La cea care... Lego, de mic. <laughs> da, <laughs> da. S-a rupt de distribuție la ea, am mers, ce să mai. A fost distracție mare cu mașina aia. I-am dat unui prieten, până la urmă, i-am dat-o, a zis că îmi de pe ea 400 de dolari. Asta se întâmpla cu vreo... Și până la urmă ei fi... mi a dat 300 300. 15 ani, să zicem. Deci mi-a mi cumpărat-o cu 400 de dolari, mi-a dat 200 și a zis că mai dă el 200, și nu mi-a mai rămas. dat niciodată și pe mașină i a căzut un copac în timp ce el era cu copiii în mașină, înțelegi? Numai că norocul a fost că a căzut copacul pe locul mortului. De unde se vede treaba? Că locul mortului e foarte periculos. Andrei, bună stai. dimineața! Bună dimineața, băieți! Salut! Ce mașină ai avut și cum o chema? Care e cea mai oh. dragă mașină? Deci am încă mașina respectivă. Are șapte ani, am făcut acum. Da. Și îmi e foarte dragă Ce pentru mașină? că... Ce mașină? Zi marcă. Zi marca? Un, un, un Renault Megane. Un Megane. Un Megane de șapte da. ani. Are, da, -ai, de... Luat, auzi, l ai luat, auzi, l-ai luat cu greieri în uh, portiere din prima așa, cum scârție pe toate părțile sau? Nu, am un singur greer uh, la... Copertina aia în spate, un Megane Coupé, are chestia pe portbagaj în spate Al știu, am, A la, am avut și eu unul face, de la... Trebuie să-i fac ceva, am cumpărat mașina de nouă Da. Am 140.000 km făcut acum Deci? Benzină sau, Benzină, Benzină sau diesel? în România Optim? Benzină sau Da. Benzină am Nici înțeleg. o problemă La 2 da. ani, un timp de bujii care costă 100 de lei ieres benzină, benzină am, am avut un Renault Laguna, Laguna 2, cumpărat în 2001, după 7000 de kilometri a trebuit să schimb amortizoarele. Nu venea să cred. Mi-au spus oamenii de la service, știți, e o problemă de fabricație, vi le schimbăm gratuit că sunt pe garanție, sunt problema noastră. Le-au schimbat după încă 7000 de kilometri iar ar trebui schimbate amortizoarele. Nu mi-a venit să cred. N-am schimbat amortizoare în viața mea la nicio mașină, numai la asta. Sub 93 Aero de 10 ah. ani, dar n aș dau încă 10 ani, am avut un Vectra ce super mașini au fost vorbi. astea ca a mâncat că tu Maserati. Cea mai bună mașină Dacia 1300, am un Volkswagen Passat, dar Dacia n-aș da-o nici, a, ah, mă rog, are 37 de ani Dacia. Mamă. Ce tare, mai dar unde o ține? O ține în vaselină în garaj la 37 de ani, în ruginită toată, Cea mai co... bună mașină e mașina de firmă. Asta așa e. Asta e îmi spune o vecină. Mașina de firmă e cea mai bună, priate. Robert ne spune Tico, știu ca străzi. Luca a avut Tico. Da. Știu ca străzi? Știu ca străzi. Ce tare. Luca, ai avut tico? A? Am avut tico, da, confirm. Și e cea mai bună mașină de mers pe zăpadă. De ce? pentru că era foarte ușoară și are roțile înguste, băzburam cu ea. Da, da, și pașă că... și pe de Și des știam oameni care aveau Mercedes da. și arna mergeau cu Tico. Și tu îi puneai pice, așa și te dădeai. Bine erau vremurile când era zăpadă în București, adică era un pânză zăpadă da. și că rămâneai, fără... Zăpadă. Că rămâneai fără, te rămâneai benzină îi le o sfoară și o trageai cu. <laughs> până... <laughs> Cătălin, buna dimineața. Dă-te copii. de luci. Ce mașină <laughs> a spus Luca, Tico am avut o prima mașină. Bine, nu asta e mașina despre care vreau să vorbesc. Un a W12 6000 de benzină. Ne cerem scuze. Stai, frățime. Cum scuze. sună motorul ăla, frate? Motor Stai sta, sta, sta puțin. Da. făceam naveta de la Pitești la București aproape zi. Și... Ca să vedeți câte minte aveam și... acum șapte ani. Ui, mamă, de ce ai o mașină aia consumă de rupe? Da, și curier, merită. E mașina din curier, bănuiesc că știți. Da, da, da, dar și merită. Și merită. E, da. Are vreun nume? E da vreun nume? Viața mea nu știu, n-am niciun nume, nu știu. Aia da, Eu credeam că asta îți place. Nu, a am Păi să mă spun să zici mie cum ai ajuns, că și eu am avut Tico. Și cum ai ajuns la alfac? Să fac să-mi iau de asta. Tico levitează, ziceam. Andrei, bună dimineața. Salut. Bună dimineața, băieți. Bună. Vă povestesc eu ceva dintre atâtea mașini foarte multe câte am avut. Da? Mi-aduc aminte că am avut o Dacie cumpărat, 1300 cumpărată din fostul rdg cu 100 da. de mărci. Da. Care am adus-o în țară și am ținut-o, nu mai știu câți ani, dar știu că am făcut cu ea 460.000 de kilometri. Era marfă de export. Așa se făceau da. pe vremea aia. Era da, de aia bine, cu, cu, bine, cu de, de Canada? <laughs> cu segmentări, cu de toate și era o culoare foarte frumoasă portocalie și era... La, 5, da. la 50 de făceai segmentare la dace că da. motorul ăla mai mult ține. Orlando, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Să trăiești! Am avut un BMW ursuleț din 86. Mișto! 6, 6 Ce L-am chinut 4 ani și după aceea l-am mai văzut 15 ani pe, pe șosea. Cu aceeași culoare pe care i-am dată după ce am cumpărat eu, că am schimbat culoarea. Ce tehnică am Ce mișto erau Și același număr, cine mai are, B04 USS. Super mașini erau alea. Super da. mașini erau alea. uite cum vorbește de ea. Da, mă, -a nu, sunt de, foarte mișto. De mașina aia. Mihai, bună dimineața. Salut, Mihai. Bună dimineața. Salut. Nu salut. Zi. Uh, prima mașină a fost un Opel Calibra, dar era băi de mama lui. Opel, Calibra. Da, N-au fost care, mașini prea reușite alea Da După care mi-am luat un formul 2 din 2001 break prima ediție da. Mk3-ul da. Foarte mulțumit de l-am și ziua de astăzi L-am din 2010 l -am, am făcut cu el 155 De mii de kilometri Uh -huh. Ea are aproape 400.000 km acum la bord și încă merge foarte bine. Da. Moise mi-a trimis un mesaj. Moise este în situația în care el de-a lungul anilor așa și a mai cumpărat mașini. Alții schimbă mașinile. Moise nu schimbă, Le el păstrează. cumpără câte o mașină nouă după ce vine vremea să o schimbe, dar o păstrează pe aia veche. Da, da, știi de ce? Are colecție, E nu? ca Țiriac, are colecție da, de are mașini. Da, are colecție și are așa, și are el el nume Are un sielo. Da, el de nume la da. mașinile lui. Are un sielo. Am avut și eu sielo ca el, cred că la antenă ne-au dat un prin 2000 erați da. da Eram barosani Da uh, Sielo îi zice coreanu După Corean. care a avut un Peugeot 407 se încerca să facă liniuțe Și cu Peugeot Francesu. 407 Care era cam, ca un vapor așa Ca un remorcher pe Dunăre Dar el făcea liniuțe. Îi zice franțuzoica Hai, vezi? Mă înțelegi? Bun are un Duster că e patriot, Românașul, român da, cuța, și spune Zimbru. <laughs> și pentru care. Și... Mai zică și dacu. Da, și uh, anul trecut și-a luat un pasat, ne căruia. Neamțu. Ea... Neamțu. No. Deci are un pasat căruia, mă rog, a intrat cu el n a crăpat blocul motor, da, mă, are are motor nou ca și are motor nou. Are motor nou, deci dacă dasterul este Zimbru, Așa. pasatul este Vasile. <laughs> Mulțumim, Moise Bravo, mulțumim pentru telefoane Bă, da, Bila, ați sfințit mașinile astea vreodată? A mea fericată a fi... sfințită, <laughs> sper FM. Pregătim medium-rare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 gust. La Smenndigu. Săptămâna gustului între 19 și 25 noiembrie la TV Sancmondă. Era a fost mâine va fi.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 ne așteptăm în magazinele Bila până în 30 noiembrie cu 10 lei gratis pe loc la cumpărături de minim 75 de lei. Bila. Generoși în fiecare zi. Detalii în regulament și magazine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 ce mai ai faci tot la metro? Dar nu putem să aratezi ofertele de weekendul ăsta Ia zile, ar sta bine televizorului astea la mine acasă. Tatăl lui cu microonde, hei? <gută> la prețurile astea, cred că le-a sta mai bine la mine.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 2 decembrie va fi zi liberă pentru bugetari Asta înseamnă că mini-vacanța de ziua națională Începe miercuri de Sfântul Andrei și se încheie duminică Îl ascultăm pe Liviu Iolu, purtătorul de cuvânt al guvernului S-a stabilit printr-o hotărâre ca ziua de vineri 2 decembrie să fie zi liberă pentru salariații din sectorul public după cele două zile nelucrătoare de sărbătoare legală de 30 noiembrie și 1 decembrie, respectiv după Sfântul Andrei și Ziua Națională. Se recuperează această zi pe 17 decembrie sau prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru până pe 16 decembrie 2016. 60% dintre români vor sta acasă în minivacanța de ziua națională, arată datele unui studiu. Peste 330 de salariați disponibilizați de la Compania Națională a Uraniului vor primi venituri de completare care se adaugă șomajului. Guvernul a aprobat peste 100.000 lei pentru aceste măsuri de protecție socială. Concedierile se vor face într-o singură etapă în jurul datei de 30 noiembrie. După plecarea celor 330 de angajați, Compania Națională a Uraniului va cheltui în fiecare lună mai puțin cu 1,7 milioane de lei. Curtea Constituțională a amânat pentru 18 ianuarie luarea unei decizii privind legea conversiei creditelor din francelvețieni în lei la cursul istoric. Actul normativ a fost contestat de guvern. Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, spune că magistrații au nevoie de timp, mai ales că decizia pe care o vor lua trebuie corelată cu cea dată în cazul legii dării în plată. Guvernul a contestat la Curtea Constituțională legea conversiei creditelor pe motiv că aceasta este neclară și are caracter discriminatoriu față de cei care au contracte în alte valute sau în lei. Închisoare pe viață pentru bărbatul care a ucis-o pe deputată alaburistă Joe Cox a stabilit o instanță din Marea Britanie în luna iunie, cu o săptămână înaintea referendumului pe tema Brexit. Ea a fost atacată pe stradă în timp ce vocea campanie pentru rămânerea regatului unit în Uniunea Europeană. Cu detalii, Florentina Mihaiță. Bărbatul în vârstă de 53 de ani nu și-a recunoscut vinovăția în fața juraților britanici, dar nici nu a venit cu argumente în apărarea sa. La puțin timp după arestare, Thomas Merle a spus însă oamenilor legii că au ucis-o pe deputata laburistă Joe Cox pentru că este un activist politic. Procurorii spun că bărbatul era un simpatizant al grupărilor de extremă dreapta, iar în locuința lui, anchetatorii au găsit mai multe semne naziste. De altfel, în momentul atacului, el ar fi strigat Britain First, Marea Britanie înainte de toate, după care a tras mai multe focuri de armă asupra deputatei. Britain First este și numele unei organizații de extremă dreapta care a militat pentru ieșirea regatului unit din Uniunea Europeană. Pe 16 iunie, deputata laburistă Joe Cox a fost împușcată de trei ori și înjunghiată în repetate rânduri în timp ce făcea campanie pentru rămânerea Marii Britanii în Uniune. Atacatorul a fost imediat arestat. În Tokyo Anins, astăzi, pentru prima oară în noiembrie, în ultima jumătate de secol, ninsoarea a fost provocată de un front atmosferic neobișnuit de rece, notează BBC. Temperatura în această perioadă a anului este în mod obișnuit de 10, chiar 17 grade. Circulația mijloacelor de transport în comun din capitala Japoniei a fost perturbată din cauza ninsorii. Știrile s-au aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport Luca Bastia. Bună dimineața, F.C. Rostov a învins-o pe Bayern München cu 3 la 2 în penultima etapă a grupelor ligii campionilor. Echipa rusă la care este legitimat Andrei Prepeliță a rămas pe banca aseară, a revenit și s-a impus după ce a fost condusă cu 1-0 și în condițiile în care de la Bavarezi nu au lipsit Lewandowski, Costa, lam sau Boateng. Bayern încheie grupa pe locul al doilea. Atletico Madrid are maximum de puncte după 2-0 cu Piezie Eindhoven. Cel mai spectaculos meci al rundei a fost Besiktas-Benfica-Lisabona 3-3, portughezii au condus cu 3-0 la pauză, dar turcii au câștigat cu același scor repriza secundă, ultimele două goluri fiind înscrise în minutele 83 și 89. Messi a reușit o nouă dublă pentru FC Barcelona, 2-0 în deplasare la celtic Glasgow. starul argentinian a ajuns la 501 goluri marcate pentru catalani. În celălalt meci din grupă Borussia Mönchengladbach și Manchester City au remizat 1-1. 2-2 s-a încheiat Arsenal-Paris Saint-Germain, partidă în care fiecare echipă și-a marcat câte un autogol. Francezii și-au asigurat în mare măsură primul loc al grupei în urma acestui rezultat. În celelalte două meciuri de aseară, Napoli Dinamo Kiev și Ludogorets Razgrad ce bazăl nu s-a marcat, Cosmin Moții și Claudiu Kheșeru au fost integraliști la bulgari, în timp ce Vlad Chiriche și-a rămas pe banca lui Napoli. Loca mulțumim, îl prinde blondul pe Messi. Cine? Blondul. A, în sensul că da. am a... la unul blond Apapă. care îl și 5 minute. Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi în doar câteva minute în deșteptarea la Europa FM. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM dance. It's all I You, I want to move. I'll get inside your groove 'cause I'm on fire. Scali Minog, 99 minute, vă spunem Bună dimineața, ascultați deșteptarea Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce Cam fiecare săptămână judecata de joi Cum vă numiți dumneavoastră doamnă Doamna răspunde Oana Bâzgan Asta e numele noastră întreg Doamna răspunde Mă numesc Oana Mioara Buzgan Gairol Nu e destul de mioritic? Aha, vă numiți Gairol. Ce nume aveți candidați ăștia din partidul dumneavoastră? Clotilde, Gairol, Armand, Wagner? Dar niște Radu, niște Nicolae sau Ionescu n-aveți pe acolo? N-aveți, că sunteți agenții lui Soros, cum sunt și în guvernul lui Julien, Cioloș și la cotroceni oamenii lui Claus Werner. Nu sunteți doar inamici politici, sunteți strădători de țară, vindeți România, multinaționalelor și evreului Soros. O să plătiți pentru asta. Acest tip de discurs nu s-a mai auzit în politica românească de aproape 80 de ani încoace. Acuzarea oamenilor pentru simplul fapt că poartă un nume. Despre Cioloș se spune că nu e român, e bruxelez, deci varză, francez, euroez. Democrațiile liberale vestice sub sângele românilor adevărați prin judo-masoneria care a împânzit țara. Dintr-o dată președintele Iohannis bagă de seamă că ne-au cam luat străinii pământul. Cu o viață de om în urmă, modelul era Germania lui Adolf Hitler, conducătorul care se identifica cu un întreg popor pur etnic. Acum, curentul pro-Rusia lui Putin, manifest în Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia, străbate și România, după decenii de rusofobie. Mâna de fier naționalistă ca alternativă a democrației liberale este ceea ce atrage la autocratul sovietic, unde mai pui că tocmai se găsiră niște origini românești lui Vladim Vladimici, pe strămoșii lui și că i chema Putină. Partidele se întregă în românolatrie pentru cucerirea unui electorat din care 3 milioane se pronunță în favoarea consfințirii în Constituție a statutului de un termenș, sub oameni pentru homosexuali. O astfel de ideologie poate deturna fenomenul unic al luptei anticorupție dusă de organele de justiție în ultimii ani. Coruptul este de fapt străinul. Este neromânul, este diferitul, este necredinciosul, iar bunii români sunt victimele lui coveșii, alt nume care nu e dacoroman. Și asta se poate întâmpla fulgerător. De pildă, dacă un singur rând din lucrarea de doctorat a șefei TNA ar fi declarat oficial ca plagiat. La rândul său, UDMR lansează în premieră în limba română, nu în maghiară, lozinci secesioniste. Salvăm Clujul de București, salvăm Oradea de București, taxele noastre să îmbogățească Ardealul, nu capitala. Bucureștiul vampir suge care va să zică sângele ardelenilor, români și maghiari. De asemenea, sunt tot mai vocali cei care salvează agresiv Biserica Ortodoxă Română, pe care nu o atacă nimeni. Naționalism, xenofobie, antioccidentalism, segregaționism, ortodoxism intolerant. Un cocktail care a mai făcut explozie în conștientul românilor. Și garda de fier n-a avut internet. Dar ce mai contează toate astea? Pe vreme ce românii vor avea 5 zile libere de ziua lor națională. Dictatarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Vrei să fii sigur că va spune. Da!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 acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Ce mai faci vecine? Tot metro? Dar nu putem să ratezi ofertele de weekendul asta. ăsta. Ia zi, ar sta bine televizorului ăstuia la mine acasă? Da, da, lui cu microonde, ha? la prețurile astea cred că le sta mai bine la mine.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 Profit acum de super ofertele săptămânii la Penny Market. De Rozon, detergent automat 10 kg la doar 48,99 lei. și file pangasius congelat 900 de grame la doar 6,69 lei. Oferte valabile în perioada 23-29 noiembrie, în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place.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 La mi ține Strângem punct Dorul meu de tine Te-a oh, oh. prins grăbit, Rapid ars Când împreună înseamnă ieri Despărțiți încep oh. Dar tu ai văzut Doar în mine Nu poți schimba pe cineva Dacă o faci doar pentru tine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 eu am găsit pe alt cineva ca mine. Imperfect, dacă minus cu minus fac plus. Legea dragostei mele este defect plus. Defect. Uite, te gătu linelar, liber, Ochii după un kilar dar sincer.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 Cicotare între noi Ce nu se deschid Am văzut prea mult noi Dar tu presiuni Că tu mă știi Sub presiuni din trecut Noi nu suntem perfecti Dar noi suntem vei Eu am găset pe cineva ca mine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 Minus cu minus, fac plus Știu orice absolvent, fie Pă el bune? și de drept Bună dimineața nu cred. Bune? 9 și 25, așa am auzit Deci dacă am Bunlă datorii La două persoane, minus cu minus Înseamnă le că pui, iau bani Le pui în contact <laughs> Ia vezi, Poate reușit să vă a fost, a fost examen la Institutul Național al Magistraturii. Maa. Și ce-i place jurnalistului când e vreun examen? Să colecționeze perle. Corect. Colegii de la adevărul s-au distrat și au făcut rost de perle de la uh, examenul de la Institutul Național al Magistraturii, care au avut perle de tipul să fii procurorii dificil. Trebuie să iei decizii rapide. Cum ar fi? Să răspunzi la telefon. Nu cred. Da, ceea ce mi se pe eu nu cred că e o perle. Este absolut corect. Adică de Mai țineți asta? de pe procurorul Panait? Da, s-a răspuns cum? Asta. Da, n-a răspuns cum trebuie la telefon și uite ce a pățit. Sără, deci acum. trebuie să... Da. Din păcate? Um, da. Iată niște mici perle. Sunt hiperanalitic, zice un candidat. Adică vorbesc mult. <ră> Probabil că este o doamnă, cred, candidează. Posibil. Altcineva. Mie nu-mi place limitația. Așa că în 90% din lecturile mele am asimilat tone de literatură polițistă. Ați înțeles ceva? Nu. Nici eu. Alcineva zice, integritate, înseamnă să stai la coadă la poștă sau la evidența populației. Asta am sună cunoscut. Da. Domnul Taricianu, ați auzit? <laughs> Băi, apropo, sunt fotografii pe net cu ce cozi sunt la serviciul de matriculări. Auto și permise aici, în București. Și sunt că mie sute de oameni. Să... Este o coadă care ajunge în șosea, în stradă. Este ceva inimaginabil ce e acolo. Trebuie să-mi schimb permisul la anul și sunt tare îngrijorată de la anul? asta. La avem aici un caz, domnul Luca. Un om necăjit. Mai am o lună. Mai o lună. Mamă, și eram zigata. Știu ce să fac, îi spuneam lui ieri. Mă duc pe 2 decembrie, că nu e nimeni, toată lumea e în vacanță. Ieri ascultam radio și zice: 2 decembrie e zi liberă pentru bugetare. Dar pe mine nu mai crezut. A stricat tot planul. Pe mine nu mai crezut când ți-am spus că nu o să fac punte. și zis: Băi, poliția nu face punte. Nu face alții. La poliția nu se face punte. Hai să vă zic eu cum se face. Mergeți la sediu, ai zis că ușa în spate. Mă și trage, de-aia poate se deschide. Da, exact Sunt din partea domnului Tăricianu, dacă da. știți. Am. Da, nu, da, au trei cu dastarul. Cu... Ia, ia dastarul lui Moise. Da, sună, ia Zimbabwe. Ia Zimbabwe. Parchezi zimbrul. Mm. Suntem noi șoferii tăi, PAC. Ne oprim exact. acolo Sunt exact. pentru domnul Tăricianu cu balo... Deci de îți face poza în deschidă... deschizătura ușii. Zang, ți-a luat poza. Și până să ajungi tu la de înapoi, Ai permisul la tine. Dar oare dacă, dacă tipărești pozele astea cu cozile infernale și adică. le pui în portofel lângă permisul expirat și te oprește poliția. Poate fi o scuză, e că adică iarăți poza omului. Și nu n-am putut. am că mă dau ăștia afară. Nu pot să stau Eu, să stau trei da. zile. Nu serios, trebuie serios nu, acum. Că, serios. Că, oare te iartă înțelegere? polițistul? Da. Conducerea fără permis ce. Infracțiune, nu? Am senzația că ajungi la pușcărie dacă conduci Dacă nu ai tot. permis de loc, dacă e expirat, nu e, nu e la fel de grav, cred eu. Da. da. <laughs> nu știu. Sii, aș zice eu, sper. Eu zic nu mergeți eu. cu regulile astea cu cred eu. Cred că s-ar putea să... Da. Luca da. țin pomii. Hai vă să revenim la, la magistraturi. La magistrați? Da, da, bine. Serbarea de Crăciun, zice altcineva, este un eveniment politic. Și nu particip la ea. E să fiu considerat imparțial. Normal. Domnul aceștia dau examen la Institutul Național al Magistraturii. Judecătorul în instanță acordă favoruri părților, adică le spune cine are dreptate. Favoruri? Bravo. Da, mă rog, asta e. Avocatul nu trebuie să întrețină relații neobiective cu judecătorul. Da, doar obiective. <laughs> da, altcineva. Procurorul face în principal activitate de cercetare penală care este... Domnul Vanghelie, de la magistratură, domne! Ăsta procuror de sectorul 5. <laughs> Procurorul, zice, al candidat trebuie să fie un om normal. Deși, în ziua de azi, cine mai e normal? Corre. Poți să-l contrazici nu. sincer. Sincer, nu. Procurorul, zice, are o profesie dificilă, trebuie să ia decizii rapide, de exemplu, trebuie să răspundă la telefon. Iarăși? După cum spuneam, da, nu, ăla a fost doar teasing. Ba mi se pare corect, trebuie să răspunzi repede. Dacă, dacă e Samsung. Chiar trebuie să fii foarte iute când trebuie să te miște repede când sună telefonul. Altfel poți să te frigi chiar și ca procuror. Da, Al candidat întreba ce va face el ca judecător, zice, în calitatea mea de judecător nu voi primi favoruri pe gratis. Asta <laughs> <Auzi, laughs> a înțeles exact despre ce e vorba. Cu interesare. Da. Din păcate, zice al candidat, judecătorul nu poate fi intim cu o parte. Să fie cu ambele. Băi, ce ne încurcă legile astea... <laughs> da altcineva, dar asta nu știu de unde vine încă o dată în compilație făcută de colegii de la adevărul. În mica sa carieră sau în scurta sa viață Ciprian Porumbescu a scris mult. Săracu. Săracu. Mica sa carieră sau scurta sa viață. Deci să... e iglesia, Europa FM 9 și 35 de minute, Vlad ai un încărcător mm. Am venit cu telefonul dimineața și nu cred că am rezistă până la prânz. dacă îl folosești telefonul, ți închis și nu se descarcă bateria. Cred. Deci trebuie să-l țin închis, asta e special. Da. E neapărat nevoie ca oamenii de știință să inventeze ceva cu bateriile astea, că nu se mai poate. Pe bune, adică sunt industrii întregi care stau blocate din pricina că nu se poate stoca energie electrică așa cum trebuie. Bateriile astea, litiu-ion, sunt complet depășite, săracele de ele. Da, să încerce litiu-vasile. Dacă... <laughs> da. uh, în Florida a fost creat un supercapacitor ce funcționează ca nou și după 30.000 de încărcări. Bateria asta durează de 20 de ori mai mult decât o celulă lithium ion, cum ziceam, poți să ți încarci telefonul mobil în câteva secunde, te va ține mai bine de o săptămână, a declarat un cercetător pentru N-Gadget și pentru Digital4. O eu ajuns să mă întorc la tehnologia de acum da. foarte mulți ani când îmi încărcam telefonul și mă țineau o săptămână. Telefonul în Nokia, da? da, care țineau câte ce o săptămână, 10 zile, undeva da. pe acolo. Îl încărcai și uitai de el practic, pentru că era alt consum. Pentru că era alt consum. Pentru că acum smartphone-urile astea sunt niște computere. Un smartphone, smartphone pe care l ai tu, Așa? are putere de calcul mult mai mare decât putere de calcul a misiunii Apollo 11 care a făcut prima aselenizare. Înțelegeți a, -a mai închis care e acela. progresul? Deci toată, toate computerele care au permis atunci aselenizarea, în 1967 să nu înșel, sunt mai puțin decât avem acum în buzunar. Deci aș putea să ajung pe lună. <laughs> Da. Deci, dragă, fost... pot să-ți dau și luna de pe cer dacă mă străduiesc. Da. Oamenii ăștia au inventat practic sau au construit o baterie care ține zile în șir și se încarcă în câteva secunde. Bine, înțeleg că Asta e în de teste și că urmează să se întâmple. Da. Asta... Bun, acum și noi, adică și eu am, am senzația că am o baterie asemănătoare. Deci ăștia au făcut baterie care ține zile și se încarcă în secunde și la mine e cam aproape la fel, ușor în oglindă, adică o încarcă în zile, în și ține doar câteva secunde. Da. Și ce o să mai fie cu bateriile astea? Se încearcă brevetarea produsului. În cazul în care se reușește, supercapacitorul ar permite dezvoltarea de vehicule electrice cu autonomie mare. Una din principalele probleme. Vreme, da. Una din principalele. Adică două probleme mari pentru mașinile electrice. Autonomia redusă. 100-200-300 de kilometri maximum și durata mare de încărcare. Așa, dacă acest supercapacitor intră în producție, reușește să-l breveteze și să-l producă, am putea să încărcăm bateria mașinii electrice în câteva minute, cât se face, nu știu cum e, cu un plin de benzină și să dureze mult mai mult. Sau smartphone-uri cu baterie de lungă durată, care nu explodează. <laughs> Samsung stă ca pe jar în așteptarea bateriilor care nu explodează, dacă îmi permiteți. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Party girls, don't get hurt, can't feel anything When will I learn? I push it down, push it down I'm the one for a good time call, phone's blowing up bring my doorbell, I feel the love, I feel the love Dacă nu ascultați de mult la Europa FM, șandelie, o să dăm anunțuri pentru cântăreți care vor să, ne să, să vină cu melodii la Europa FM. Da, dacă tot am început cu topuri, cu perle, cu lucruri de-astea, am mai găsit un top, un top de anunțuri trăznite. Cred că pe unele le știți, dar este amuzant de fiecare dată să ni le reamintim. De data asta le-au compilat colegii de la adevărul. Avem așa. Anunț de angajare. Angajăm paznic mintir. Asigurăm cazare la locul de muncă. La ce etaj? Da. La demisol. Garsoniră dublă. Da. Pe cazare anunț... permanentă. Da. Anunț restaurant. E scumpă chiria. Nu, dar e cam umezeal. Anunț restaurant. În localul nostru serviciile sunt excelente. Este permis și scuipatul pe jos. Dorim Oare. să vă simțiți ca acasă. Nu cred. Stai mm. pentru burlaci sau ce? Da. Asta e foarte bun. Vinde buchete de mirea, să zice cineva. Clientelor fidele, reducere 50%. <laughs> <laughs> nu râdeți ce e. Un domn senator a cumpărat vreo 5 buchete da, din câte... Minim. minim. Matrimoniale. Caut fată sinceră, inteligentă, atrăgătoare pentru o relație serioasă în fiecare miercuri seară. <laughs> păi, bine că știe ce vrea. important, nu? Fetele vor. Bărbați care știu ce vor. Păi, miercuri seară. Am treabă... <laughs> Da, concurs de animale. Se afișează următorul program. La ora 10, prezentarea invitațiilor. Ora 12, prezentarea animalelor. Ora 14, masă comună. <laughs> Da. Deci animalele... E frumos! A? Și așa zicei tu că pateul de animale e mai scump. Pateul de animale nu, e mai scump? Nu, ai zis tu la un dat că încerca să cumperi pentru uh, ah. motan <laughs> și ai descoperi că mâncarea pentru, ani... da, pateul, da, da. Mâncarea pentru animale e mai scumpă. Da, pateul pentru pisici e mai scump decât pateul pentru oameni. Da, ai pe și cuvânt. tu șansa cu ocazia asta să mănânci ceva fin. Da. <laughs> da, la Bine dar, nu da. Poate că e invers. Poate că animalelor li se transmite că vor fi în farfurie. Și da, nu am putut să crede. le spun direct. Au zis, masă comună, voi stați în farfurie. ăla concurs de pești. Ce Oameni. mai avem? Bărbat, tot la matrimoniale. Bărbat, nu fumez, nu beau, nu mănânc, nu respir, de fapt, sunt mort. Am nevoie de cineva care să mă îngroape. Deci caută soție, cred. Aoleu. Da. Ce mai avem? Croitorie de damă. Fustele se ridică zilnic între orele 10-14. Bine de știu, deși da, se suprapune pe pauza de prânz. Da, da, da, o parte, da. Da, aplaudăm la congrese, simpozioane, premiere Uite un job, uite o idee de afaceri Cum nu mi-a venit gândul asta? O fac alții Ofertă specială pentru nunți Furăm mireasa, mâncăm săturate bătaie de la ginerele nervose <laughs> asta e anunț în vaslui sau ceva da da da, da, da, da, da Închiriez cameră la două fete încadrate cu un singur pat <laughs> Vând pantalon din piele de motociclist Teau o Ștefan, colegul nostru Ștefan Înțeleg voi că Vă iau organele interne Acum vă ia și pielea de pe pieții a, bă, de voi da. Da. Ofer loc de veci Eliberabil prin schimb a. Asta cu eliberabil prin schimb Mi se pare ușor sinistru Și cum facem? Da. Confecționăm costume de damă La proba a doua. Mă rog. Dau mie 1310 Sport La schimb pe țuică Accept și uiscane, uiscane. Da. Anunț, anunț într-un magazin Lenjeria de corp nu se schimbă Ei, nu. Din păcate Anunț în bar Nu să vim în stare de ebrietate Ei, da. Da. Angajăm vânzătoare înghețată să nu zâmbească, se cere ah, olău, Ce, ce mai zis, vrei, serviciul auto așa. Ridicăm și livrăm mașina gratuit Dacă ne încerci odată, nu mai pleci în altă parte <laughs> Da, ridicăm mașina gratuit Da, dar nu mai pleci Servicii nici nu te anunță câteodată când îți ia serviciul mașina <laughs> Vând haină din piele de damă <laughs> Confectionez pantofi cu talpa clientului <laughs> Mai vrei? Nu mai, e suficient Mai am Eu zic că e suficient <laughs> <laughs> <laughs> Europa FM You can tell by the way She walks out, she smiles 9 și 49 de minute Ciprian Dinu vine imediat cu plinul lui de cămară Atenție primăria Târgu Atenție primăria Târgu Jiu e pentru dumneavoastră cel mai scump pom de Crăciun din lume, 1,7 milioane de euro. Man. Mult mai mult și mai bine decât Bradu pe care l-ați cumpărat, voi, de cât era? 110.000 de, da. de euro. O să că îi ambiționezi, ambiționezi acum? Păi asta e. Am vrea să vedem investiția asta pentru cetățeni, pentru să se bucure lumea. 1,7 milioane de euro plus parandărătul, 3 milioane de euro cu 5 milioane l-ați luat. Da asta ce face? E creația unui atelier de bijuterii din Tokyo. Ah, l-a realizat din aur pur. Totuși cu totul din aur, atât soculul cât și podoabilii, pentru a pune astfel în valoare meșteșugul arhipelagului Nippon, relatează agenția France Press. 2 metri înălțime, articulat în jurul unui trunchi pe care sunt fixate hexagoane a căror dimensiune scade pe măsură ce se ajunge în vârf nebunia de pe lume. Mama. Potrivit atelierului situat în cartierul Tokiot, Kinza! Pomul cântărește 19 kg și a avut nevoie de peste 1200 de metri de fire de aur. Citat de realitatea.net, administratorul atelierului Takahiro Ito spune: Aceste fire sunt compuse din aur cu o puritate de 99,99%. ,99 da, 0,01 e parandelător. Da. Deși nu în Japonia, da. Deși nu vizează obligatoriu să-i găsească un cumpărător, domnul Tăcă sper speră ca pomul de Crăciun să pună în valoare talentul artizanilor japonezi conform Hager Press. Asta de 17 pe mai scump decât ăla de la Târgu Jiu. De numai da. 17 pe ori. Dar la da. de da. fer. Ăsta da. măcar da. E de aur. din da. aur, dân haur, mâncați așa. Vezi da. că ai zis nebunia de pe lume. Nebunia de pe lume. Nu se mai știe așa. Da, Acum e da. nebunia lui Salam. <laughs> Expresia corectă, zic. Ne scuzați, noi intrăm în detalii, Luca știe, din, din da. Deci aș dori, dacă se poate, nu știu dacă în această campanie electorală, dar în următoarea primăria din Târgu ar putea să facă această bucurie mare cetățenilor și să cumpere, cum spuneam, bradul cu totul și cu totul de aur, la modestul preț, cum ziceam, de 5 milioane de euro, inclusiv parandărătul. Auzi, da, știi, de, poți să citești cu accent uh, no. japonez și agerpress, te rog no. eu frumos. No. Nu, nu merge? Nu merge. Ai nu merge a... decât pentru nume japonez. Păi și agerpress Poți să citești Zafiu. Zafiu. Mm. Zafiu. Zafiu. Zafiu. tare Cu Vlad Petreanu și George Zafiu la EUROPEF. Te auzim mâine dimineață, numai bine! Sayonara! <laughs>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 Practicăr are o ofertă atât de bună De nu-ți vine să crezi Gresie porțelanată 30 x 60 cm Design modern La doar 36,99 lei metrul pătrat Vânzarea la cutie Grăbește-te! Stocul este limitat de la, casă, la casă.